Стали на пустію лісі. Зведений відділ орла і шепеля налічував 125 багнетів і шабель. Щоб нагодувати таку масу людей, орел послав своїх козаків до каміногірки реквізувати у ксо та півторарічного бичка. А рано, коли кухарі варили страву, почулися далекі постріли з кулеметів. Як і очікували, у Кипорівом ярі почалася облава. Ну що ж, хай стріляють собі на здоров'я. Відчувши порядкуючу силу авторитету отамана орла, шепелівці Почали відкрито висловлювати невдоволення поведінкою ад'ютанта Якова Шепеля Івана Паньковецького Якого донедавна ще всі побоювалися Особливе незадоволення викликала жінка Казали, що вона сестра комуніста, з якою відкрито спав Іван Паньковецький Козаки вимагали ізолювати комуністку Мотив зрозумілий. Якби вона втекла, тоді у ЧК знатимуть все, що вона чула і бачила, отже багато козаків та їхніх родин постраждають. Коли Паньковецький пішов десь зі своїми прибічниками, Орел, враховуючи настрій козаків та доцільність, віддав наказ повісити хвойду. Наказ було вмить виконано. Козаки могли закопати нещасну і сказати, що вона втекла, але не зробили цього може хотіли допекти безмежно жорстокому навіть до своїх паньковецькому. Аж ось він надійшов, бачить, його симпатія гойдається на дереві. Кинувся, як скажений пес, і почав з револьвером допитуватись козаків, які іронічно всміхались і казали, що панна сама повісилась. Орел наказав козакам пильнувати за паньковецьким, який впав у безсилу лють. Тим часом почала наближатися облава. Повстанці змінили дислокацію, стали у густому лісі між селами Пеньківка і Яцьківці Тут відбувся інцидент між Іваном Пеньковецьким та Козаками Орла Щоб не дати розгорітися конфлікту, було вирішено роз'єднати загони Ввечері наступного дня заїхали до Брусленова і від селян довідалися, що минулої ночі неподалік проходив отаман Шепель зі своїм воїнством. Селяни доповіли, що в лісі під селами Сосни та Миколаївка Яків Шепель розпустив козаків, оголосивши, що штаб, тобто п'ятеро братів Паньковецьких, переходить на терени польської держави. Тієї ж ночі отаман Шепель і Паньковецький зайшли до свого родинного села Вонячини. Тут Шепель взяв у свого батька калитку з царськими золотими монетами. Підійшовши до збруча, заховались у шанцях Першої світової. До темноти ще було довго, то й послали Федора у село по харчі. Відійшовши на якусь віддаль, Федір почув один чи два револьверних постріли. Проте не повернувся, а пішов далі. Зайшовши у крайню хату, попрохав їсти. Господиня дала гладущик молока та буханку хліба. Повернувся у шанці – Харитон зустрів його питанням «Ну що, приніс?» «А де пан Отаман?» – запитав Федір «А де пан Отаман, Отаман, Отаман?» – знервовано передражнив брат «Нема Отамана!» А потім примирливо «Та, воно десь пішло, давай будемо їсти» Федір помітив на руці Харитона золотий браслет, що його носив Шепель та золотий перстень з діамантами і все зрозумів то був пан Отаман, а тепер воно Отже, воно вже мертве Іван Паньковецький сказав, що треба було піти до господині і віддячити Тобто знищити як свідка Його пропозицію з були мовчанкою Наступив вечір Збруч у цьому місці був вузенький, не більше з гару Брати по шиї у воді перейшли на ту сторону, а Федір залишився вони гукнули з того берега. «Чого стоїш? Давай!» «Де Яків?» – знову запитав Федір. «Давай, переходь!» «Мені буде те, що і Якову? Перестань! Не піду!» «Так тобі більшовики все одно не простять, розстріляють! Давай, переходь!» Та Федір повернув назад. Заховавшись в очереті, почекав, коли брати заберуться геть. Тоді почав шукати тіло Атамана. Нарешті знайшов. Попросивши у мертвого отамана вибачення, зі слізьми на очах Федір відрізав ножем йому голову. На ранок Федір здався чекав. Як свідчення своєї благонадійності приніс голову зрадженого отамана, сказав, що прозрівши, сам його вбив. Решту братів Паньковецьких поляки помістили в таборі інтернованих у місті Каліші. Серед інтернованих старшини козаків у Каліші. Та щіп.